פרק י. אחרי האלה, מינה האדון עוד שבעים ושניים ושלח אותם לפניו, שניים שניים, אל כל עיר ומקום אשר התכונן הקציר רב, אלא שהפועלים מעטים, אמר להם. לכן התפללו לאדון הקציר שישלח פועלים לקצירו, לכו, הנני שולח אתכם ככבשים בין זאבים. אל תיקחו עמכם לא ארנק ולא תרמיל ולא נעליים, ואל תשאלו לשלום איש בדרך. לכל בית שתיכנסו, אמרו תחילה שלום לבית הזה, ואם יהיה שם בן שלום, השלום שלכם ישרה עליו. אם לא, אליכם ישוב. באותו הבית יישארו, ויכלו, ושתו ממה שיש אצלם, כראוי הפועל לסחרו. אל תעברו מבית לבית. בכל עיר שתיכנסו אליה, ויקבלו אתכם, אכלו את אשר יגישו לכם. רפאו את החולים אשר בה, ואמרו להם, קרבה אליכם מלכות האלוהים. ובכל עיר שתיכנסו אליה, ולא יקבלו אתכם. צאו אל רחובותיה ואמרו, גם את אבק עירכם שנדבק לרגלינו, אנחנו מנערים אליכם. ואולם, דעו זאת, קרבה מלכות האלוהים. אומר אני לכם, קל יותר יהיה לסדום ביום ההוא, מאשר לאותה עיר. אוי לך, כורזין, אוי לך, בית צידה, כאילו נעשו בצור וצידון הפלאות שנעשו בתוככן, הרי מכבר היו חוזרים בתשובה ויושבים בשק ואפר. אברהם, לצור וצידון אי קל בדין מכם. ואת כבר נחום, לשמיים תעלי, אל שאול תורדי. השומע אליכם, אליי הוא שומע, הדוחה אתכם, אותי הוא דוחה, והדוחה אותי דוחה את אשר שלחני. השבעים ושניים חזרו בשמחה ואמרו, אדוננו, אפילו השדים נכנעים לנו בשמחה. אמר להם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים, הנה נתתי לכם את היכולת לדרוך על נחשים ועקרבים. ועל כל כוח האויב, ושום דבר לא יזיק לכם. ואולם, אל תסמכו על שהרוחות נכנעות לכם. סימכו על כך ששמותיכם נכתבו בשמיים. אותה שעה נתמלא בשמחת רוח הקודש, ואמר, אני מודה לך, אבי, אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים, וגליתם לעוללים. חן אבי, שהרי כך היה רצון מלפניך. הכל נמסר לי מאת אבי, ואין איש יודע מיהו הבן, זולתי אהב. אף לא מיהו האב, זולתי הבן, וכל מי שהבן רוצה לגלות לו. הוא פנה אל התלמידים לבדם, ואמר, אשרי העיניים הרואות את מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. איש אחד, בעל תורה, קם לבחון אותו ואמר, רבי, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם? מה כתוב בתורה? שאל ישוע, מה אתה קורא? השיב בעל התורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך ובכל שכלך, ואת רעך כמוך. יפה ענית, אמר לו ישוע, עשה זאת ותחיה. אבל מאחר שרצה להמציא את סדק לעצמו, שאל את ישוע, ומי הוא ראי? השיב ישוע ואמר, איש אחד ירד מירושלים לירכו, ונפל בידי שודדים. הללו הפשיטו אותו והיכוהו, והלכו להם בעוזבם אותו מוטל בין מוות לחיים. קרה שכהן אחד ירד באותה הדרך. אך כי ראותו את האיש, עבר לצד השני של הדרך. כן, גם איש לוי, כאשר בא למקום וראה אותו, עבר לצד השני של הדרך. והנה, שומרוני אחד, שעבר בדרך, הגיע אליו, וכשראה אותו, נתמלא רחמים. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו, וכבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו והוביל אותו אל פונדק, ושם דאג לצרכיו. למחרת הוציא שני דינרים נתנם לבעל הפונדק, ואמר, דאג לו אתה, וכל מה שתוציא בנוסף, אני בשובי אשלם לך. ובכן, מה דעתך? מי מן השלושה היה רע לנופל בידי השודדים? השיב בעל התורה, זה שעשה עמו חסד. לך ועשה כן גם אתה, אמר לו ישוע. בעת מסעם נכנס לכפר אחד, ואישה אחת, אשר שמה מרתה, קיבלה אותו אל ביתה. הייתה לה אחות, מרים שמה, שישבה לרגלי האדון ושמעה את דברו. ואילו מרתה, הייתה טרודה ברוב שירותה. היא ניגשה אליו ואמרה, אדוני, האם לא אכפת לך שאחותי השאירה אותי לשרת לבדי, אמור נא לה שתעזור לי? מרתה, מרתה, השיב לה האדון, את דואגת ומתרגשת על דברים רבים, ואולם בדבר אחד יש צורך. ומרים, בחרה בחלק הטוב, אשר לא יילקח ממנה.